Att du snart ska lämna stan Över tider att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet... Sådär, jag Hör man någonting som... <hör> att det måste påverka ljudet också, mm. liksom att... Äh, ekot och allting. Det är inga taler som... Mm. Eller bokillor som tar platsen. Eller som suger upp ljudet. Nej, men jag tänker ändå. Det, det är ju... Det ser, ja, det, det ser bra ut. Ja. Och du får ju berätta. Vart sitter vi någonstans? Förmansvägen 2. Lilleholmen. Mm. Årstodal heter det. Mm. Ja, nya Ja. Yeah. Och det som är väldigt kul det, det är ju att, att båda två Både ja. du och jag, förmansgatan. Direkt, direkt associerar vi. Jaha, Det Första. ja var ja, varsligt. Ja, då var fruktansvärt. Nej, men ja. Ny lägenhet. Nya möjligheter. Ny statsdel. Men det är en enda. Nya, <laughs> Nya ölchappar. Det finns som kvarterskloggfesterna. Ja, det finns ju nere vid hamnen. Har du varit där nere i hamnen? Nej, det är liksom lite... Sommar är mycket liv där. Alltså bara 200 meter ner. Perfekt. När det vatten. Då ja, kan ju... Om du ska, skaffa en sån här... En sån här som man kan hyra. Så, som man står ja. på och bara med något Bara ja. rullar man ner. Ja. Och sen... Ja, du rullar... Du vinner hem, säger han. Ja, vinner hem på. Men ja. Det är Nej men det, är... ja, men det här känns ju... Mm. Väldigt trevligt. Ja. Och balkongen har ju... Också. Ja. Ja, men det är också. det också. Det krävs där för att man ska fixa... Om det rymmas mycket låd i. Ja, den där lådvindsväggen, väggarna, mosaikväggen som du pratar. om. <här> det kanske <får> jag. <här> det var nog du. Ja, det var du som var i. Ja, du du, du snackar... Det kanske inte kom så långt från på Köpenhamns. Det var mest, det mest sannare vid lådvindspesen där. Ja. Mosaiken, ja, men just det, det, var ju också det Vad heter det där spelet det. när man flyttar bricket? Tetris, nej. nej Jag vet inte men Man ska få dem 1, 2, 3, 4, 5 Jo, 1 till 15 Och så är det en lucka En upp. lucka så ska man flytta siffran så att det blir rätt väg ja. Då spånar ju du om att Lådvinarna skulle vara så, så <laughs> Man måste liksom flytta på alla För att få fram det rätta lådvin Ja men också om du har... då har ju 15 olika rådgivare. Och nu vill jag ha det där vid. Då måste du spela det fel för att ta ut. Ja. Och då blir det bara, då är det bara 14. Då får du fylla i ja, en. Ja. Ja. Fan, det spelar... Jag kommer inte ihåg det. Det har säkert en namn. Men det spelar ju ja, något, Alltså i, i lågstadiet framför allt. Ja. Jo, men absolut. Det var ju klassiskt badspel. Det, det är roligt. Ja, men det är inte därför vi är här. Det är inte därför vi är här. Utan vi är här för, för pugeråget. Mm. Har du sett Karnamo? Ja. Ja, nej, jag vet inte. Tror inte det. Jag såg ju han på på... Cirkus kanske för fem år sedan. Mm. kanske med till och med. Och då var det ju med. Då skulle han väl köra. Eller var 50 år sedan jag släppte det. Och det blir ju 19 då. 1969 tror jag. Är det så sent du har kollat på ja Ja, jag har aldrig sett Och sen var det också att Loffer var ju död. Men det var ju Joji Vadénus som var med och spelade. kul! Ja, hon var jättekul. Och den här plattan är ju. Fantastiskt bra. Ja, verkligen. Och jag har ju inte, inte fattat riktigt för när jag, när jag sökte lite grann på pug just, just om. För den heter ju egentligen Pug. Ja, det är det. Ja, det heter den. Ja, okej. Sen Pug och sen en Panthees-typ. Står det Ja, det är det. Men att. Efterprins står då. Mm. Här, så. ser du det? jag I menar jag såg vi runt in a day. i dig. dag. här här har vi nästöverkligt. det skulle en effektbild. för du ser där det är i en parentes. ja. jaha ok. Pugg, pugg, ja det är det. i och med att det är i en parentes ja. ja. Det. och sen sen du det liksom, ja det är det. Ja. Den. Ja. det är lite coolt och vågat. Bland de första originalsvenskspråkiga albumen och så... Ja, det är det. Ja, ja men precis. För det, det, låter, det låter så... Det låter bonnet. Ja, riktigt bonnet. Det ska jag upp och rymda. Ja, det är det, säger de. Slut. Jag gör mm. Ja, gör det, det. Ja, det är det. Men vad är som man kan vika upp på? På, på alla utgåvor tror jag. Jag tror, det där var det eller 300 spänn. Ja men uh, jag, jag har ju inte den här. Men den är fantastisk med Love Love Love, det är underbart. Ja. Och så här kommer natten. Surabaya Surabaya Små lätta målar, det är ju ja. fantastiskt. Jag sitter här i gungar. Ja, men uh, väldigt väldigt bra. Och så ser man en man öppnar upp en mustaschbrydd pugg, mm. och så ser man Jo i bakgrunden. För jag, för jag tror att, men han... och så Loffe, men han hade skickat in... Han hade gjort en demo bara, och, och skickat in det. Och det är ju eh, metronom, och då var det ju Claes Buling, hette han, va? Mm. Känner jag. Ja. Som, men han hade direkt hört av sig och frågade vill jag göra en skiva. Han skickade in en, en fyra demo som han in själv tror jag, bara med akustiska. Ja. Frågan om man skulle göra en skiva. Nej, äh, ja, det är jättebra. Men jag har dålig koll på de andra plattorna som man gjort. Jag, jag har ju... Jag köpte ju ett gäng hyfsat billigt. Mm. Det, var, det var billigt. Mm. De här plattorna efteråt är ju också bra. Och speciellt den här plattan som kom med Loffe och Joje mm. som de gjorde 2014 tycker jag var jättebra var okay. ja, det... det här hans debut eller? det är hans debut ja mm. och det finns ju en dokumentär på p en musikdokumentär mm. om just den här plattan och han var ju väldigt nervös Innan han hade jag inte hållit på med sånt där. Därf. Han var ju liksom och, och In i, st i studen och, och, och får sjunga ja. mm. Och så på den Love, love, love För den börjar ju med, med, med trummer. Är det första låta? Ja, ja med, det Ja, jättekoolt med, med Loffe mm. Och där var det också, de hade ingen början Hur de skulle börja låten liksom riktigt mm. Och så satt Loffe bara liksom Och satt och jamma och han var ju mm. duktig trummis mm. Och då hade den gjort då hade du kommit fram liksom det där, så är det Nej men det där, så där ska låten börja ja. Det är jävligt gott ja. Jo, och, och, och han hade ju, vad heter det? Han heter ju Anders Sture i ja. Rågefält Och De skulle ju ha Han skulle ju ha något artistnamn liksom och då, då var det någon någon var någon konstnär... Någon som han kände som hette Pug mm. Pug Pug Pugg Karlsson eller något mm. Och då hade jag kommit här... det är ett bra namn. Pugg. Pug. <laughs> ja, Erland som har jobbat med hans mamma. Mm. För han är född i Västerås, då. Ja. Eh, hade vi haft han som... Som elev... Ja, det. Och han var väldigt. Nej, han var inte alls haft så roligt med det. Nej, mm. det Ja. Jag har på. Ja, det enda skiva jag har haft koll på det är den där. Mm. Men, men när jag kollar på hans diskografi så är det väldigt bra på att hitta på namn på plattor. Mm. Jag har gjort en Top, top fem-lista då. Över den bästa namnen, ja den Bästa namn jag hör ju på den musiken Då är med, bolla och rulla Den kom 74 och det var det, För det var ju som en hit på 10 topp Eller ska bolla och rulla fram jag uh hon -huh. ska bolla och rulla fram Den låten uh -huh. okay. Eller innan så hade vi börjat med, med äh, Dinga linga Lena Är det på samma? Jag vet inte, eller om den kom innan Kanske det där jag den först Nummer fyra, Bama Ja, det låter ganska tidigt, tror jag. Nummer tre, Pugish. Det är bra, Puggish. Det låter 2000-tal egentligen, för att det, det är en tidig platte. Det är det en tidig, ja. 80-talet. Och så två, ja det är det. Och så ett, Pug on the Rocks. <laughs> Mycket bra titlar. Ja. Men äh, har de här eh, Kanske, Ex Exakt, vet jag inte. har. Mm. Och förstår själv. men själv, och nu går jag med mobilen in, Nej, ner, ner i bilen ja, ja. så jag kan inte kolla på Discord. Ja. Jo jag, jag tänkte vad heter Pugg som var artistnamnet av Pugg Rågefält mm. eh, om du du har hört Hasseltagen Tages Lindemann, Anna mm. Lindemann. Och du tänkte ja om han skulle vara en punkrockare vad ska han heta då? Punk Punk i Rågefell, precis ja. Hockeyspelare då? Puck Puck i mm. Indian Ugg Ugg i Rågefell, bra ja. Om man ska vara dansare då? Bugg Bugg i <laughs> <Bugg, Rågefell. laughs> ja. Men om man ska vara matälskare? Äh, tugg Tugg i Rågefell <laughs> Och sen, ja, Skulle han vara frisör? eh bugg lugg. Jag tror <laughs> det är kanske mest när jag är <laughs> men, ja. men om man ska vara över Eh kanske lite svårare. Nej lite. <laughs> Så. Ja, biobiografbiograf. Eh eh te är Nej. Aha. Vad dricker man till ur? Mugg, Mugg. Mm. Solhatare då Det är kanske min svagaste Solhatare Ja det är opposit ja, Skugg mm. Ja, bra. Mm. Och sen Hans namn om man skulle vara skogsarbetare Hugg Hugg Roger <laughs> ja. Oh. Ja, men, ja, Du tog då ja, ja För jag kanske var inne på liten, <laughs> liten alltså? var jag lite Liten varianter Nej men inte just Jag hade Bugg Roger mm. Och då är det Eller bugg Och det är ju dans jag Och aloo Det är liksom med baggy Buggaloo Ja <laughs> bug. Tugg Ja det är liksom ett annat ord för Gurgel ja. Alltså Tjafs Ugg, indianspråk. Lugg, lucky lugg. Mugg, liksom med toalett. Rugg, uggla. Varför? Ja, just det. Njugg, le i njugg. Ja, den ska jag ha tagit. Jag satt på jobbet idag och funderade. Ja, det var ju såna störade moment runt om. Men, men. Och så regn då. Vad ska du? Jag tar något för regn. Dugg. Ja, ja jag är duger ungefär. Det där påminner lite, lite grann om... Var du klar? Nej. Nej jag, klar. Ja, jag hade hugg. Då hade jag... Det, det kan man också säga som rang. Ja. ja fick fick en, en hugg. hugg. Och så ljugg. Det är en sån här balkan-snubbe. Och så kugg. Ja. Uppkörning. Ja, så. ja. ja. Kugg. Och så sug. Ja. Harschpipa. Sugga <laughs> nog. Och så gugg. Gugg. är. Det, det var en tjej som äh, Vi tyckte var så snygg på engelska Som heter Gunilla Södersen som vi kallade för Gugge Gugge <laughs> Vi kallade ja, honom uh, vi, vi hade vad heter en som hette Gent också Gent Jansson uh, Vad heter han Gent? Ja. Kent Andersson Och uh, Gegge var det han kallad mm. Och så var någon uh, Jag tror jag berättade innan att Men vi skulle ha uh, startat band Liksom i, i, I klassen snackar och om, för Jon gick ju den klassen. Och så Suda som spelade i pannan till ösrummen. Mm. Mm. Och så skulle vi ha Gent Andersson som dirigent. <laughs> <laughs> Naturligtvis. Mm. Mm. Jo, en, en, en liten... Jag tror också jag kan nämna igen. Hans Nattmara som var med i Melodifestivalen 28. Mm. Där hade ju vad heter det Daniel som har spelat med hans farsa Douglas ja, just det. Dog, Douglas Västerlund var ju med och spelade trummor där Och det, det, det är väldigt snabb Och, och ärtig låt Alltså mm. inte alls lätt lättspelad ja. Och trummor som han hade Men han fick som inte till riktigt ja. Så det var Douglas som spelade in i studion Till och hämtade de Douglas var, Skulle kunna lägga på trummet mm. Han lyssnade på den en gång Och sen satt man den rakt av Och det med är på skivinspelningen ja andra gången eller den första gången att spela bara. Oj. Ja, det är kul. Det är som uh, Rutger Jonasson. Jo. Fast... Ja. Alltså det... Rutke. Rutke några fem. Ja, ja. Nej, men det du, uh, du var inte länge sen då Första maj det förra det året. ]ligt. Ja. För han hade ju någon sjukdom innan. Något konstigt Ja, jag vet inte vad det var Men, men att han hade liksom inte Den här han visste att med musiken för att han visste att nej, Ja, han kunde inte fortsätta liksom nej. Och det syntes ju på Ja, men 19 på Kanske ändå känner kännande av mm. Måste han som har gjort För han var mycket som han gick iväg upp Publiken och tog, tog folket i hand liksom Aha, avsked ja, ja, men liksom att han njöt att det var så otroligt roligt mm. Så tre gånger var han upp liksom och, och det var en lås och han har knappt tillbaka liksom till. Och för fick förlänga något solo för han skulle börja sjunga. de fick förlänga länge för framåt på publiken och skaka händerna. Han har lärt av Jeremy. Ja, Jeremy, han skakar inte händerna. Han, han, han känner bara för att i gitarren. Men vad tänkte jag tänkte på? Kjell Höglund, lever han? Jag tror att han lever. Han, den där dokumentären så såg väldigt skakig ut, som var för några år sedan. Jo, men det var, det var ju någonting alldeles nyss. Ja, Om vad heter, vad heter hon. Ellen som har gjort karvbelåg. Ja, okej. Okay. Ja, Eller en sund, sund Sundberg. Sundberg, ja. ja. Hon och så en tjej till. Och så var det. Det var en halvtimme och så var det lite klipp, klipp ja. Med kärlehörande. Okay. Rötterna här blir starkare När det blir fantastiskt. Jo ja, men han han Kjell Höglund och mm. han är en sån här som texterna är det balanserar liksom så här. Mm. det kan ju vara otroligt det kan falla ut på fel sida mm. eller på rätt men det, det, är, det känns så genuint och så han träffar rätt Ja och, och, och så ärligt på något sätt. Ja. Den här eh, Man vänjer sig är också ja, många låtar ju de skulle, man, jag skulle gärna vilja ha på LP, men de är sviniga. Jo, de är jättedyra. De har ju inte getts ut återutgivningar. Man, man ser väl då de men de är riktigt så här slitna ex och så kostar de 500 spänn. Ja, ja nej, men Nå. har vi tömt? Det har vi. Ska har vi, vi ta ett ämne? Ja, det tycker jag, absolut. Hämta, säger du, vill du ha en tydligare? Vad sa du? Jag behöver skate på för att du låg borta i den stora lägen. Ja. Är det eller du? Jag att det är du. Nej. Är det du det är jag som låter? Det är låter? det. Äh... där lappen läser jag. Det är okända. <laughs> det är du? Vad är jag? Det är okända. Det är alltså det jag skriver ja. ja, just det. Ska jag ta skriver. ett kort och skicka åt det? Ja, det får jag göra. Det. Man glömmer. Mm. Ja, men vi vi tackar. Det var en bra. Ja, det var ju en väldigt genuin Pug-dokumentär. Jo, men alltså, på 18 minuter, har vi, ja, 19 nu, har vi avhandlat både Pugg och, och i stort sett hela höglund också. Ja, ja. dessutom en massa rim. Ja, hur var Lugg. Lugg och. Lyssande. Ug. Ja, men vi. Det här vi med. Nej, det är bra. Vi tackar. Ja. Hej